Cărți, ce aduce în prim plan, între altele, și o interesantă analiză filozofică comparativă. Așadar, astăzi vom vorbi despre discipolii români lui Heidegger, plecând de la lucrarea propedeutică la eternitate, apărută de curând la editura Star Tip din Slobozia și semnată de cunoscută eseistă Isabela Vasiliu Scraba, invitată ediției de astăzi a întâlnirii noastre pe calea undelor. Cum spuneam și cu ocazia unor întâlnirii anterioare, doamna Izabela Vasiliu Scraba s-a impus în creația și critica filozofică românească după anul 1990. Domnia sa a urmat studii de filozofie la mari Universității Europene, Sorbona, Universitatea Liberă din Bruxelles, Universitatea din München, Hampshire, Universitatea din Nisa. Este cunoscătoare de limbi clasice și europene, autoare a mai multor lucrări de filozofie, traducătoare și comentatoare a dialogurilor lui Platon și, nu în ultimul rând, o fină cunoscătoare a culturii filosofice românești, atât din țară cât și din diaspora. Ca de obicei, aștept, dragi iubitori de filozofie, întrebările, comentariile, intervențiile dumneavoastră la telefoanele 303 1676 și respectiv 311 1240, repet numerele de telefon la care puteți apela pentru a intra în dialog cu invitata ediției de astăzi a izoarelor de filozofie, doamna Izabela Vasiliu Scraba pe tema discipolii românei lui Heidegger 303 1676 și 311-12-40 Să rămână asemenea doamnă, bine ați venit, bine ați bine revenit găsit, la Radio România Cultural da. Sunteți, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, <laughs> mimez dubitația, ca să spun așa, la cea de-a 13-a carte de autor și... Interesant ar fi de știut dacă acest număr 13 a fost sau este cu ghinion și dacă această lucrare poate ar trebui să o punem la, în ordinea la 12 bis poate. <laughs> nu. Aproape m-aș fi gândit și eu să-i pun un 12 bis, Pentru că am avut o strângere de inimă când le-am numărat așa Și am văzut că sunt într-adevăr 13 Dar dat fiind că pregătesc în continuare un volum despre Mircea Vulcănescu Mi-am făcut curaj și am zis că trecem și peste greu acesta Și ajungem la numărul 14 Da, numărul 14 e obligatoriu Prin 13, nu? Putea să treacă prin 12 bis. Sau 13, dar eu mă gândesc înainte V-am înțeles aștept să apară lucrarea despre Vulcănescu ați ratat momentul 2004 când s-a l-am ratat, da, dar am, am fost Vulcănescu, alături una. de sărbătoria lui Vulcănescu chiar și prin acea, acel volum scos de radio difuziunea română cu, însoțit de două CD-uri în care se auzea și vocea Ficelor lui Vulcanescu și a lui Virgilie Runca cu un, o înregistrare din 2001 foarte interesant. Da, volumul și în premieră vocea lui anu, mă rog, câteva care, minuțele da, câteva erau minuțele, acolo da. dar pentru cine e interesat de filozofia română bine să îi bate inima și la acele câteva minute înregistrate la Londra într-adevăr sigur că da vorbim astăzi cum uh, precizam la început pentru ascultătorii noștri despre un fapt oarecum mai puțin cunoscut la noi poate cunoscut, dar nu unde ajuns de cultivat, ca să spun așa despre discipolii româna lui Martin Heidegger despre prezența lor în filozofia românească Să spunem de la bun început, stimată doamna Izabela Vasiliu Scraba că vom vorbi, ca să nu-i lăsăm pe ascultători în suspans vom vorbi despre Alexandru Dragomir și Octavian Vuia inclusiv despre Walter Bimel, Sass care a trăit la Brașov și care s-a format în tinerețe la Universitatea din București. Bun prieten Înainte, cu, cu cei doi. Bun prieten cu cei doi, evident. Înainte însă de a vorbi despre destinul intelectual al acestor filozofi și despre intersecțiile lor, aș vrea să vorbim puțin despre atmosfera culturală din interveli cu românesc. Iată, nu? sunt români care au studiat cu Heidegger și întrebarea mea firească ar fi... Cum se configura profilul educațional, să zicem, în perioada interbelică în condițiile în care, iată, din România te puteai duce să studiezi să studiez în Germania acolo. și se uh, ajungea greu la Heidegger? Uh, Acum, uh, cum să vă spun, în, uh, există o mărturie publicată în 94 uh, din tinerețea lui uh, Bagdazar, care, uh, mă rog, au republicat ei uh, o, o carte apărută în 34 problemele culturii europene și au publicat în cadrul volumului acelui la Fundația Culturală Română și câteva amintiri și el acolo uh, Bagdazar se știe era contemporan cu busuioceanu, Blaga și cu Nikifor Crainic, deci e vorba de tinerețea de ce se studia la începutul secolului, înainte de voga lui Heidegger adică înainte să vină Heidegger sau cam în prima perioada da. aia, cam prin perioada de studii lui Blaga Busui Oceanu Krainik în uh, în Occident în, e, și el spune la un moment dat în acele amintiri că uh, nu uh, uh, deci uh, chiar uh, dau uh, am aici un citat deci uh, nu puteai să termin uh, uh, studiile în Germania deci se, uh, un doctorat nu, nu putea concepe să-și termine studiile în Germania fără să-l fie audiat spre exemplu pe Richert, la Heidelberg pe Husser la Freiburg pe Marx Scheller și pe Nicolai Hartmann la Berlin Pe Cohen și pe Nator la Marburg da? Deci el, el spune exista această peregrinare La uh, facultățile, de, de, după profesori la Marburg da? uh, Dar interesant este că Noi vorbim acum despre Heidegger Și este cumva intrat la modul normal În, în cultura românească și recuperăm tot dar nu trebuie uitat că pentru uh, Alexandru Dragomir uh, Întors din Germania În 45 uh, Studiile sale cu Heidegger uh, Așa cum am arătat În uh, volumul meu propedeutic La eternitate cu subtitlu Alexandru Dragomir În singurătatea gândului uh, Deci studiile cu Heidegger o reprezentat pe atunci o pată de neșterse, deci un, un handicap, un, un, un motiv pentru a nu fi angajat, pentru a rămâne pe drumul, pentru a nu-și putea câștiga existența și în niciun caz în domeniul filozofiei. Așa, deci era ceva compromisător, chiar mai compromisător decât prietenia sa din tinerețe cu Octavia în buia, care era angajat la, la Europa Liberă, nu? Dar întrebarea radio. mea era aceasta, stimată doamnă Isabela Vasilius, că era aceasta, dacă Românii plecau în perioada interbelicului românesc nu plecau cu dificultate Că ar fi interesant să vedem Care era atmosfera formativă Internațională, europeană da, se, se pleca, cum se pleacă de fapt și acum Pentru că am revenit la normalitate Se pleca și atunci cu burse Cu bursă. De exemplu Petre Petrețuțe a fost trimis cu bursă la, la specializare de Vaida Voievod Așa, și din Niște interviuri ale lui din care spune la un moment dat că la cursurile lui Heidegger se cam dormea, noi putem astăzi să deducem că uh, l-a audiat și pe Heidegger. Nu? El, el spune că l-a pe Zombart, care era un, un nemaipomenit economist. Ei bine, era pictistor pentru că în Germania, lucru pe care l-am constatat și eu, Uh, profesorii nu vorbeau liber își țineau cursurile și Blaga a venit cu moda germană aici și era puțin plictisitor. Și și însuși și ținea uh, cursurile. Da, sigur că da și uh, își ținea cursurile avea subliniat pe unde să accentueze în fine, dar putea să fie plictisitor. Deci nu, nu, nu ținea uh, sala în mână, cum știa foarte bine să o fac Mircea Eliade cum, știa, cum povestea că o făcea Naionescu adică sunt, sunt câteva uh, uh, uh, e o dexteritate a unui vorbitor, uh, conferințele i-au ajutat foarte mult, era vremea conferințelor era un în uh, uh, uh, in perioada intermedică era, era o, o comunicare mult mai directă cu publicul interesant de, de cultură acum e puțin indirectă prin radio uh, nu îi vedem în față pe cei care ne ascultă, atunci îi simțeau îi știau, deci uh, puteau ține sala în încortare atentă adică nu se uh, și uh, încă ceva dintre uh, cei care l-au audiat pe Heidegger la un moment dat Walter îl povestește că el a ajuns la Heidegger îndemnat de Ștefan Teodorescu. Deci noi putem să ne, de aici să tragem concluzia că și Ștefan Teodorescu autorul uh, cărții spre un nou umanism și drama naționalismului european din, din 52 și Eminescu și nou umanism deci și el l audiat. pe Heidegger l lista discipolilor lui Heidegger să spunem, discipolilor români este mult mai mare decât acești Ceea ce trei noi astăzi, da, da. Cea, uh, cei uh, trei mari care, mă rog, acum uh, sigur că da, ei sunt uh, importanti, mai ales în uh, momentul acesta de recuperare tardivă să nu uităm că uh, Alexandru Dragomir a fost recuperat și reintrodus în cultura românească post mortem, nu? Deci fost da, publicat... nici nu gândea că va deveni vreodată autor. Da. e posibil ca da. acestor da. cărți să fie chiar împotriva știu. mai degrabă aș fi, aș fi de părere cu observația domnului Pleșu din postfață că nu, nu i-ar fi displăcut statutul de autor. El spune la un moment dat chestia asta. De altfel, eu remarc în, în, în carte o, un moment nedelicat pentru că într-adevăr a ținut conferințe, ani de zile a ținut conferințe în public restrâns, dar Conferința nu, de Andrei Scrima după 2000 când a venit la, la Colegiul Europa. Iar ceea ce s-a publicat din Andrei Scrima, s-a publicat Plecând de la conferințe oh, Această bucurie nu i, -i, -i s-a făcut lui uh, Alexandru Dragomir Adică să apară conferințele publicate Măcar în revistele de cultură, dacă nu chiar în volum Deci s-a întâmplat puțin, cam prea târziu Dar întotdeauna mai bine mai târziu decât niciodată Și trecutul nu poate fi îndreptat și, da. și noi nu putem să -l luăm de urechie, da, adevărat, să spun așa. Vă rog să vă puneți căștile Un ascultător dorește să intre în dialog cu dumneavoastră, cu noi da Alo, bună ziua Salut, Sunt Elena din București, pensionară octogenară Și am să vă, spun, vă pun o întrebare foarte banală Vă rog Am citit că filosofie, prin filosofie se înțelege iubitor de înțelepciune Prin filozofie se înțelege iubitor de întuneric Ce facem noi? Cum pronunțăm? Filosofie sau filozofie? Spuneți-ne și de unde ați luat dumneavoastră informația aceasta? cu. Am, am citit într-un da. sau. Da, da, are dreptate Doamna Vreți să mai puneți o întrebare referitoare Și uh, la subiectul uh, emisiunii noastre? Nu, atât nu, Dar atât. vreau să fac și o reclamație Vă rog, faceți uh, doamna și reclamație sunt de, sunt de foarte multe ori Eu vă ascult cu sfințenie Ca pe nostru Întotdeauna e da. de la ora 5 da. pe, pe programul 2 Dar deși înaintea mea nu, e, nu sună, nu vorbește nimeni cu dumneavoastră, nici după ce sun eu nu vorbește nimeni cu dumneavoastră dar sună întotdeauna ocupat Vai, îmi pare nu rău și deci dumneavoastră vreți să intrați în dialog cu ori. invitații mei și nu da și nu, și nu izbutiți. da, da că pentru zic că, zic că foarte telefoanele foarte sunt ori. ocupate da. nu, nu, dar nu vorbește nimeni, nici înaintea mea, nici după mine că eu vă ascult și știu dacă vorbește cineva. Nu știu de ce această V-am înțeles, da. Eu vă mulțumesc pentru și, și eu vă mulțumesc pentru telefon și da, am să -am vorbesc scult. cu colegii să da. vedem. Nu, nu am o explicație acum, credeți-mă. Da, da. Bun, vă mulțumesc, mulțumesc pentru telefon. Da, da. Să da, văd mâine. Doamna Lena din București nu trebuie să-și facă probleme. Uh, această, mă rog, accentuarea acelui S sau acelui Z uh, este. un formalism, o modă, înainte, se, înainte de 80, era moda la, la filozofie. Unii mai țin încă să spună filozofie. Observația dânsei, așa, e haidegeriană ca să spunem așa, deci da. merge pe etimologia termenul. Nu, în general, părerea mea este că sunt aproape nesemnificative aceste probleme de amănunt cu filozofia și eu prefer filozofie, da? Eu prefer filozofie Pentru că este intervocal eu consider că este Dar aici țină de o chestiune de preferință Dar remarcați, doamna Elena A pus o întrebare interesantă pe care vă mărturis Face etimologism A la Heidegger Cu întuneric și cu iubirea De înțelepciune Am sesizat. Observația este foarte justă În esența ei o etimologie să mă lămuriți și pe mine Dar nu Ideea este că ne împiedicăm de cuvinte și pe noi ne interesează ce se ascunde dincolo de aceste termene. Da? Deci există la un moment dat o frază a lui Goethe din Faust care spune când îți lipsesc ideile găsești un cuvânt și e salvat. E bine, nu cuvintele ne interesează. Pe noi ne, ne interesează substratul gândirii și când ne uităm indiferent că, că are ștampila filosofie sau filozofie, ne uităm ce este de desubt. Adică ne spune într-adevăr ceva care să să, să ne îmbogățească spiritual sau uh, nu ne spune nimic și uh, ne răpește. Dar interesantă remarca, doamne, e pentru prima oară, că vă mărturisesc când am auzit-o și sunt, uh, iată, un bătrân. Da, da. E nu. totuși e pentru prima oară când aud că Sofia. Nu, nu, doamna se vede că o urmărește. Fi, da, nu, do -do doamna urmărește. interpretată cu un tuneric? Nu, no, da, da. m uitat nu, la etimologie. Nu, cu Z. Nu, da? cu Z. Dânsa a, a spus da. foarte corect, dar dânsa urmărește, însă v-am spus, în, în cadrul filozofiei întotdeauna, Substratul este mai important decât decât aceste haidegerianisme. Deci da. Mai este încă o mică observație de făcut în legătură cu întrebarea dumneavoastră dinainte. Nu da, mai, mai avem un da. nu, nu mai, nu mai un secundă. Discipolii lui haidegher, bine, noi acum e, e foarte greu să aflăm câți români sau cine l-a audiat pe Heidegger în perioada interbelică. Să nu uităm că majoritatea tezelor în germană nu au fost în primul rând traduse le găsim în gândirea intervizisă scoasă de care abia în anul 2000 sau 2001 da? uh, și uh, nu avem niciun indiciu, deci uh, măcar din, uh, din citirea celor teze pe care noi nu le avem recuperate în cultura română, putem să ne dăm seama că s-ar putea ca autorul și mă refer uh, exact la un, un platonician uh, un, uh, un traducător al lui Platon la Sândulescu Godeni, care uh, a tradus tetul publicat în uh, în 41, are o teză uh, despre rațional și irațional în filozofia platonică din 38 în Germania dată, deci e posibil să-l fi audiat pe Heidegger. Vreau, Vreau să, să fac și o, o da. completare, vă rog. Da, este posibil să fie cu mult mai mult pentru că să nu uităm că Heidegger a fost o perioadă profesor la Marburg. Da, da, înainte. Da, înainte de 28. Exact, înainte de 28 și mulți români s-au format într-un mediu neocantian. Da. Dar vă, vă, vă propun să preluăm da. telefonul. Da, da, da. Da, S-a da, retras ascultătorul aha, Îl așteptăm, rea, rea, reașteptăm cu aha, telefonul Că am, am întârziat și aha, da, aha, e firesc Prin urmare, da, Se pare că ultimii da? doctoranți români al lui Heidegger Au fost Alexandru Dragomir, Octavian Buia și Walter Bimmel Căci după 1945 și până în 51, Filozoful a fost îndepărtat din învățământ în anii în care a fost lector de limba și literatura română la Freiburg între 46 și 1981, da? nu de, vorbesc da. de Horias Tamatu, da, la vorbiți. catedra da. lui Hugo Friedrich, el n-a putut să-l mai asculte pe Heidegger Voia, el l-a ascultat pe succesorul lui. În schimb, Horia Tamatu, în 1981, el traduce și comentează splendid Hölderlin și esența poeziei. Uh, încă un indiciu uh, despre uh, cum era receptat Heidegger uh, În cultura românească, în perioada ei de maximă libertate a fost, uh, Mai sunt uh, lucrările publicate uh, înainte de 1945 Și era atunci, cum spunea Vulcănescu, un mediu filozofic uh, format Era o mulțime de uh, reviste uh, filozofice ei bine, în 43 44 apar la Iaș, apar două articole, scrise de Elena Moisu, că Elena Irion era căsătorită pe atunci. Ei când le a scris, ea nu putea să și imagineze că din cauza acestor articole, pe tema existențialismului și a lui Heidegger, va fi dată afară din Universitatea Ieșana și întreaga ei existență va lua un cu totul alt curs ea după aceea s-a ocupat de arhivistică da? deci e, ce să vă spun e, această ruptură care s-a petrecut în cultura românească ce s-a scris înainte de 45 și interzicerea practic Heidegger a fost un nume complet interzis Corect, după da. 45 primele semne care au apărut au fost foarte târziu e interesant că eu am găsit într-o carte apărut în 69 o carte de estetică se mergea foarte mult pe Uh, cum a și apărut la noi uh, tradus origina original? de da, da, deci un comentariu în, uh, din această perspectivă a lui uh, Marcel Petrișor uh, în, într-o carte a lui uh, în care este un capitol husă foarte frumos, e un capitol heidegger dar această perspectivă estetică deci. vă propun să pentru că eu cred că am creat un context așa de receptare vă propun să vorbim despre Octavian Buia dacă sunteți de acord sau vreți să vorbim de Alexandru Dragomir, cum vreți Putem vorbi despre amândoi vorbim despre Alexandru Dragomir Am vorbit în carte deci Haideți haide să vorbim și, despre Octavian Vuia Octavian Vuia este mai puțin cunoscut Am rugămintea să indicați și adresa pe internet Ascultătorii de noștri poate Vor accesa pagina dumneavoastră de web, da, nu? Da, este da. accesul gratuit? Da, absolut. Deci și gratuit. dacă folosesc motorul de căutare Google și pun Isabela Vasiliu Scraba, la, chiar la ajung dumneavoastră. La, la... Atunci da. n-are rost să-i încărcăm pe da, ascultătorii da. noștri cu o adresă de e-mail, când pe, direct pe Google sigur. Isabela Vasiliu Scraba și uh, îi conduce au... direct la lucrarea da. dumneavoastră. Da. Octavian Buia. Octavian Buia. este un filozof care, uh, mie, uh, cum să vă spun, mi uh, pentru mine a fost o revelație de după uh, 1990, uh, să zicem 1-2, când au început să-l publice în jurnalul literar. Uh, Domnul Flores. Flores. După aceea, tot el i-a publicat și niște volume. Uh, când i-a uh, fost student lui uh, Heidegger. Vă întreb, mai iertați. Haideți să o luăm cu biografia că poate ascultătorii noștri știu puțin despre Alexandru, pentru de Octavian Vuia, poate unii dintre dânșii chiar acum aud câteva elemente născut în 1913 s-a a plecat în lumea celor drept în 1989 Care înainte de Revoluție, în decembrie pe 11, am constatat și eu lucrul acesta, ce tristețe a fost a fiul profesorului Romulus Buia, care a organizat primul muzeu Uh, al satului românesc la Cluj în 23, după aceea când au... Uh, deci dintr-o familie cu tradiții căsturești. Cu uh, categorie și uh, nu numai atât, dar... Uh, uh, uh, uh, uh, nu? uh, da, dar uh, cele două familii ale lui uh, Alexandru Dragomir, uh, deci părinți erau prieteni uh, și uh, a lui Octavian Buia okay. și după aceea și fiii, deși era o mică diferență de trei ani, Alexandru Dragomir a născut în 1916, uh, în liceu așa se uita puțin ca la un coleg mai mare pe care care l avea de admirat. Uh, Alexandra Gomir se duce la București, atras de faima uh, lui Naionescu, a lui Mircea Elia. Uh, erau niște prezențe în cultura românesc, uh, românescă la care, uh, de care ei știau prin reviste, prin, uh, prin ziare, citind uh, cuvântul. Dar în schimb, am da. aveam voie, a mea, voi rămas la Cluj. El a rămas la Cluj, la Dede Roșca. A fost foarte impresionat de uh, seminariile despre platonale lui Dede Roșca. Și după aceea a fost uh, foarte apreciat De Nicolae Iorga Care l-a trimis la Paris Ca membru al școlii române din Franța Și tot Iorga E foarte interesant uh, Tot Iorga a ținut neapărat Ca în pe, uh, momentul în care uh, S-a uh, transferat în Germania uh, Ca să-l audieze pe Heidegger Să nu îi ocupe bursa Adică să nu îi ocupe locul Am Și înțeles. la întoarcere să poată să se ducă tot în Franța Ca membru al școlii române din Franța Deci Cluj, România, Franța Din Franța în Germania, în Germania. Da, Și după aceea s-a mai întors în Franța A fost secretarul uh, uh, Ei au făcut un... Uh, Uh, cum să, un institut uh, de cercetare uh, cum sunt acum cum încearcă ei să facă de grad universitar, universitar da, da. cum încearcă să facă acum Fundația culturală Română cam așa ceva făcuseră la, exact, la Paris în 1949 da, cu președinte Mircea Eliade și secretar și mă rog pentru secția de filosofie era Octavian Vuia ei, el... Cred că ascultătorii noștri de vârstă mijlocie Îl cunosc de la Europa Liberă Da, sigur, sigur El era uh, uh, angajat la Europa Liberă Și ținea emisiunea Lumea Creștină Lumea Creștina, În care da. el, el vorbea foarte frumos uh, Cum este că fiind uh, cu pseudonim Nu și-a folosit numele lui niciodată uh, Nici prietenul lui din tinerețe Alexandru Dragomir Nu știa că îl ascultă pe Octavian Voia Târziu de tot a aflat cine se află în pe care o urmă, da? uh, la emisiunea aceea, uh, el uh, prezintă cultura română. El era foarte atașat, cum se întâmplă cu mulți uh, români din exil, foarte atașat de cultura română. Ei nu se rup. Așa da. și vorbește. Este mare majoritate dar... intelectualilor de calibru, de da, prestigiu, da. care sigur, sigur, au dus sigur. cultura română cu ei. Și, și nu numai atât, dar da. au, au uh, profitat de libertatea pe care o. Um, uh, -au, existau uh, diferențe din, de, de mediu de creație. Da? Ei, ei au putut gândi și, și publica niște lucruri uh, fără încorsetări ideologice de niciun, de, de niciun fel. Da, desigur. Bate să vorbim puțin despre legătura dintre Octavian Voia și Heidegger, nu? Și a făcut, spuneați, un doctorat cu Heidegger. Da, da? Uh, interesant da? e că el pregătea pe atunci uh, un, un doctorat în Platon. Da? Sofistul îl interesa foarte tare e, după, după niște ani S-au precipitat lucrurile au, Ei au stat acolo și, și Alexandru Agomir și Walter Pime Au stat vreo cinci semestre Niciunul nu cred că a apucat să-și dea Chiar atunci a doctoratul Erau în, într-un stadiu avansat Al lucrării, dar nu și l-au dat Alexandru Agomir a fost chemat În țară ca să se prezinte pe front da, Octavian da, da, da. Octavian Buia s-a mă rog, dus în Franța tot ca membru al școlii române din Franța, dar peste an Octavian Vuia scoate o carte pe teme de filozofie antică o carte absolut extraordinară cu acea, da. cu acea concizie proprie adevăratei filozofii pe teme de filozofie presocratică și adică un, un dialog cu fostul maestru. Da. Vom reveni, vă rog să vă puneți căștile, da Alo Alo, da Mă iertați că vă deranjează Nu ne deranjează, doamna Așa C Cum subțin nume, domnul Vuia Octavian Vuia vorbea la Europa Liberă, Exact, nu? vă rog Loga, după numele mamei sale Ah, Loga Da, da, da. Mi-era cunoscut că voia nu am auzit Da, chiar, da, da, da, da, da, da. da. Lase, lase numele mamei da, Vă mulțumesc mult Cu, cu multă plăcere bine. Da. Iată ascultătorii noștri nu, Își aduc aminte din perioada în care ascultau Cu mare pasiune Europa Liberă Și îndrăznesc să cred Culmea semeției că și postul de Radio România Cultural, poate, izoarele de filozofie sunt ascultate cu aceeași pasiune și cu același suflet la gură, știu eu da, Poate că îndreznesc prea mult uh, Există legende, poate inventate de noi, nu știu, legende cum că acești discipoli români ai lui Heidegger Îi creau diverse probleme la seminar în sensul că de unde toți ceilalți studenții, îi devorau cuvintele și erau timorați de prezența lui Heidegger, latinii făceau acolo tărăboi. <laughs> nu făceau copiluziți tărăboi, <laughs> da. nu, ei veniseră din România unde universitățile noastre aveau un standard foarte elevat, adică și la seminariile lui De Roșca se învăță învăța, învăța Filozofia era la fel de elevată da. ca în Occident, doamnă, să spunem că direct, da. ca în sigur, Germania, sigur, nu? Sigur. Iată, Petrovici își dă un doctorat în România da, și, și el ține da. în paralel cursuri la Sorbona și, și exact, cu toți. Exact. Da. Să, dar cei care venise de la cursurile și de la seminarele lui cu cum era Alexandru Dragomir, ei erau învățați să gândească să, să, cu spirit critic să nu ia de bun ceea ce li se prezintă fără să treacă prin filtrul gândirii proprii. Și atunci Alexandru Dragomir, mai ales, el, îi făcea opoziție. Asta povestește într-un interviu al Walter Bimal. De altfel, eu pun un moto La primul capitol Un citat din Heidegger Pe care l-am mă rog, preluat Din amintirile lui Bimal În care Heidegger Regretă momentele tinereții Când, când exista un, un dialog Intelectual între el și studenții lui Pentru că mai târziu, când a devenit Faimos, toți erau paralizați De admirație deci, El își amintește cu mare plăcere Cum se putea înfiripa O, o, o discuție, cum, cum, cum te-a fi stimulat să gândească, deci, prin câteva observații ale studenților. Da, și tot uh, Bim îl povestește că în perioada în care a era bolnav era a fost bolnav de inimă într-o situație destul de delicată în ultimii ani, în ultimii ani întreba chiar de Dragomir ce mai face Dragomir. Da? da e surprinzătoare relația aceasta magistru-discipol, uh, nu? Iată, au trecut ani de zi. Da, el a fost da. foarte impresionat prin anii 60 să afle de la uh, posta soție, Nasta, uh, uh, so prima soție a lui... Uh, Alexandru Dragomir, care, mă a ajuns în Germania și a ajuns să vorbească cu Heidegger și el l-a întrebat care a fost destinul filozofic pentru că era un băiat care promitea extraordinar și Heidegger probabil că era surprins de ce încă nu a auzit de el și ceea ce ei nu puteau să-și imagineze adică în Occident nu se putea imagina câtă închistare și, și, și până la urmă Câtă lipsă de libertate de gândire Era într-o cultură Dominată de o ideologie Unică și foarte bine Urmărită. Și ce a, și ce a aflat Heidegger? Și da. Heidegger a aflat Că nu a renunțat la filozofie Dar, dar catedră, ocupă, catedră da. Universitară nu are Cărți publicate nu poate să Nu, nu are În fine lucrările să-i le citească Prin reviste nu se poate Deci totul se întâmpla într-o perioadă Perfectă clandestinitate culturală Asta a aflat și bineînțeles că putea să doare inima Tot era bolnav de inima da, da. Așa, pentru că e, Lucrurile sunt triste o, o, Cultura este, este un dialog Ea trebuie să se manifeste, trebuie să, să, să publice. asta, asta este cum la cultura Spuneați despre Octavian Vuia Puțin mai devreme că Într-o lucrare, pe care dacă nu mă și l-a că nu a, nu a fost tradusă în limba română, într-o lucrare, Octaveam în Voie da, întoarcere la izvoarele izba, izbare, gândirii occidentale, da, nu? Da. Oct Octavian Vuia intră, no? intră în dialog și vrea Heidegger. chiar să-i dea o replică. Da, lui da chiar Heidegger, așa se da. și întâmplă, fără să-l să numească. O să special. vorbim câteva momente despre da. această lucrare, fără să intrăm în detalii tehnice, o să o da. semnalăm și poate atunci când ea va fi tradusă în limba română. Și le dăm o idee no. traducătorilor de franceză să o traducă în limba română. Deci să nu le dăm idei? Da. Da. <laughs> da, Lucrarea este superbă. Haide, uh, uh, Octavian voia întâi și întâi. După cum învățase de la Maestru lui Heidegger Se apropie de filozofia greacă citind în original Și când citești în original nu ești de acord cu traducerile pe care le întâlnești Și atunci el, el retraduce tot, toate referirile pe care le face la, la presocratic, Sunt pe texte retraduse de el Asta este în primul rând Deci e o pregătire a terenului Deci o dublă aceea, muncă O aici? dublă muncă, da, da Și nu vă spun cât, cât de pline de sugestii sunt Însă-și traducerile sunt minunate da, că Așa se spune, se spune că cel mai bun... Vorbiți în cunoștință de cauză Pentru că dumneavoastră sunteți traducătoare Și ați dăstat ani de zile pe textele grece Și așa că dialogul știți despre ceva da, exact. da, da, dialogul... Se spune că cel mai bun comentariu La un text este o bună, traducere, o bună traducere. Vine, traducere El dă o extraordinar de bună traducere Și un studiu amplu În care vorbește de trei surse Și, și nu de două surse Ale gândirii europene Și aici haidecă intervine... vorbește numai de două Heidegger face un... un el, el încearcă așa să cuprindă într-o sinteză uh, două perspective din care în general a fost privit platonismul și mă rog și ulterior aristotelismul și prin prisma uh, filozofiei uh, catolicismului să spunem deci uh, era uh, fie metafizica subiect subiectivă, fie cea obiectivă deci pe da. linia Aristotel văzut de Augustin sau de Sfântul Toma din Artino, deci un, un, un, uh, o, o bifurcație în două direcții. Asta înseamnă e, că Alexandru vine... Dragomir nu e de acord cu Maestru chiar la premiză, da, <laughs> nu? da, da, nu, nu, nu este Octavian Buia nu, el vine cu trei și am să vă spun de deci ce aici se vede, se vede uh, gânditorul religios uh, uh, toți filozofii români uh, din, uh, e foarte interesant cum au fost preluate temele existențiale. noi nu avem, uh, la noi nu a făcut deloc vogă uh, nici gândirea asupra neantului, nici gândirea crizei nu? la noi s-a haideggerianizat uh, ca o modă verbală e o observație pe care o făcuse Alexandru, uh, paleolog de curând, de o lună de zile, da, și tu l-am da, întrebat da. De, de, de. Bine, avem dreptate, dar mă gândesc că. Cu, cu excepția post... lui Cioran, totuși. Acum, uh, în, la Cioran. Cioran e există... o excepție în toate, da, vreau să spun. Da, nu. Cioran are o, un, un aforism de isteț ca toată gândirea Cioraniană, el era un tip extraordinar de deștept. Așa și spune că acum se filozofează, este trimiterea directă la Heidegger în jurul neantului, cum se filozofa înainte în jurul ființei sau substanței. Da, există o... E, noi nu am prins așa, a, a, aceste, a, a, aceste filoane. La noi, la noi heideggerianismul s-a resimțit la vulcănescu da, prin, prin preocuparea de etimologii, da, prin acele încercări de a gândi împreună cu linie. Ba, nu? În dimensiunea românească a existenței Sunt da. primele lucruri Care apar și sunt pe filon Heideggerian uh, Urmate după aceea de Noica da? Noi așa l-am preluat Cumva pe Heidegger deci, uh, Noi l-am preluat constructiv uh, -am nu, nu, în, da. Și am să vă spun de ce Pentru că uh, uh, Papuc. Ion Papuc la un moment dat uh, Sesiza uh, Succesul de care s-a bucurat Existențialismul datorită uh, act, uh, Acțiunii ăștia Demolatoare, da? acțiunii Critice Există o latură critică a existențialismului Care ne spune că s-a terminat Metafizica, că omul este în criză Că, că ne-a aruncat cu, uh, în lume Că așa. nu are nimeni grijă de el, el că, că înainte e, e întuneric e și în spate Tot la tot așa, da, da, sesizat exact uh, e bine... mai, mai avem șapte minute da. Și n-aș vrea să ratez o întrebare în legătură cu Alexandru Dragomir Mulți dintre ascultătorii noștri poate au cumpărat cartea A fost cam scumpă, crase banalități metafizice A apărut nu, anul trecut la, la, târgu de la carte, târgul din, de carte o da, carte de învățătură și aici, cei care nu au cumpărat, poate au deschis, nu pot să nu rămâi surprins de faptul că un discipol al lui Heidegger se ocupa de caragiale. Și întrebarea mea este, stimată doamna Isabela Vasiliu Scraba, că mai avem încă șase minute, întrebarea mea este următoarea. Știu că iubiți literatura, știu că îl citiți pe Lat, și îl citiți pe caragiale, știu că citiți și cărți despre caragiale și întrebarea mea absolut elementară și firească este următoarea. Ce caută un filozof în Caragiale și dacă interpretarea lui Dragomir aduce un sport de înțeles din Caragiale? A, categoric aduce, pentru da, că... Să ne spuneți cum și în ce fel, că asta e interesant. Și cum e procedura unui filozof? Da, Cum procedează un filozof analizându-l pe Caragiale, în cazul de față, pe o scrisoare pierdută? El are o abordare absolut originală, nouă cât te cuprinde. El, el și spune, este o abordare platoniciană. Deci, Platon Caragiale. Da, Platon ca... Caragiale, absolut surprinzător, dar găsește un mod de argumentare al poziției sale extraordinar de interesant. El, el pornește de la distanța ce se cască între uh, între o, uh, un, un centru așa, de decizie și ea aici, dar e foarte interesant pentru că cum ar fi aceste... Bucureștiul, nu? No, ca să... e, e, era o perioadă în care a, acel București trebuia să apară la, la o a doua așa, la o a doua trimitere, prima trimitere era Roma. Așa, Da, deci pareși... era, era, era el, toate acestea, le spune până în 1987, nu știu, da. 84 Deci este ceva, vorba de raportul asta. dintre un centru de decizie da, și, și provincie și, da, periferie, și, și o periferie, și, și o periferie da. Da. Acum, uh, dar nu se cantonează Aici. Adică își face într-adevăr interpretarea pornind de la această diferențiere. Mai, mai, mai. Păi uh, dați că vă întrerupeți atunci legătura cu Platon cum este? La Platon, lumea uh, Între lumea sensibilă și copia da, ei. Da, da, lumea inteligibilă și copia, și copia ei. ei nu? Uh, dar uh, făceam observația în, în cartea mea, în Copede la Eternitate, uh, Alexandru Dragomir, în Singurătatea Gândului. Făceam observația că uh, aceasta este, este uh, ca să spun așa, o glumă, pentru că uh, este o interpretare grosolana a lui Platon. Uh, Alexandru Dragomir dă de la început deoparte orice abordare în plan spiritual. Deci el se oprește la, la, la mâncat, băut, iubire, adică o, o abordare a unei lumini în toată materialitatea ei la unei lume reale, care e lumea lui Caragiale lumea și care lumea cuprinde, nu, Lumea reală cuprinde foarte multe planuri și cuprinde și planul spiritual în primul rând. Da. Așa dacă ne gândim și la o ierarhie a lumii. Dar nu, el coboară pentru a discuta în uh, absolut polemic. Adică discuția pe care o face în, în prajma lui Caragiale este o discuție polemică vizând niște realități de atunci, da, niște realități uh, ale a unei, unei lumi închistate au a unei luni lipsite de libertate, a unei luni în care omul este, este un număr oarecare într-o masă. Deci, omul este lipsit de decizie, omul este, este uh, cum, cumva anonim, uh, an, un, un, anonimizat. Anon, da, anonimizat, e un anonim, așa. În, to e, uh, are o, uh, o, a, uh, o putere de. Uh, o capacitate de înțelegere a, a lumii prezente extraordinară, pentru că. Uh, acea trimitere la, la Caragiale este un pretext. El, el vorbește de imposibilitatea dialogului, nu? De, de faptul că în, într-o într cultură dirij, dirijată, așa, urmărită îndeaproape, nu se produce noul, nu? Revenim la, la problema lui Can și problema lui Noica din, din lucrarea lui de doctorat, cum e cu putință ceva no, nou. nou. E bine, da? nu se produce nimic nou în momentul în care un, un dialog este un monolog, în care nu există de schimb de idei, în care totul este, totul este foarte urmărit, da, Deci, nou, e chiar imposibil să se producă. Uh, într-un minut și jumătate am, uh, am vorbit despre Vuia, Octavian Vuia, am vorbit despre Alexandru Dragomir, n-am vorbit deloc uh, despre Bimel Vă rog, într-un minut și jumătate, credeți că cei trei puși la un loc, în același puzzle, în același joc, l-au uh, continuat pe Heidegger? Uh, într-un uh, sens... Uh a, da, uh, întrebarea e foarte creativ? frumoasă, dar da, da. întrebarea este splendidă. Într-adevăr, cu toții l-au uh, completat într-un mod creativ. Uh, dacă Octavian voia întrebarea, în uh, uh, da? Alexandru Dragomir uh, se situează toată viața în Fraglichkeit, în, în, în, în, în, în orizontul întrebării, deci continuă să filozofeze. Uh, a fost uh, o constanță. Da, Iar Bimel I este discipolul care stă lângă maestru până nu ultimul moment. De, cel care îi, îi pune în ordine manuscrisele, care scrie despre el o monografie, care are grijă, chiar, chiar se supără momentul în care se producă atacuri. Știți că a fost da, atacul da, acela da. în Franța, pe l-a da. supărat foarte mult, a simțit imediat că... Nu îi va face plăcere. Da. Deci, a, da. prin urmare, trăi, da, este un exeget fost... fidel, da, nu, da, da, un da, om da. care vrea să-l pe Heidegger așa cum nu, îi e, este e, propria el... lui valoare. Ca da, să nu, asta, e, da. el și în monografia Sartre și monografia Heidegger, el face o prezentare didactică, el a fost profesor da. la. Henn. Poate vom relua această discuție, dragi viitori de filozofie. Aici vom încheia ediția din această săptămână întâlnire. întâlnirii să Vă reamintesc că invitată emisiunii de astăzi a fost doamna. Izabela Vasiliu Scraba, într-o uh, dezbatere despre discipolii România lui Heidegger, plecând de la o lucrare, de la ultima lucrare a domniei sale, cea de-a 13-a, la Eternitate, apărută de curând la Star StarTip din Slobozia 2004. Ne reauzim sâmbata viitoare, între orele 17-17:45, postul de Radio România Culturală. Până atunci, Corina Popa, Cristina Miron și Constantin Slam vă doresc, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună. Aici București Radio România Cultural. Organizații non-guvernamentale din România